Jurnal 1935-1944, de Mihail Sebastian, caseta 8, fața A. Titlu posibil, Tânăra doamnă Grodec. Mircea, numit atașat cultural la Londra, pleacă peste câteva zile. Retribuția se pare fabuloasă. Giurescu i-a povestit lui Roseti că, în audiența de azi dimineață, regele i-a spus că îl numește în postul de secretar general al fundației pe Herescu. Mare lovitură pentru Rosetti și mare nenoroc pentru mine personal. Sunt de două ori consternat. Nu-mi lipsea asta pentru ca să fiu într-o perioadă de depresiune, de tristețe. Marți 2 aprilie 1940. Aseară, de la un post german, un rondo pentru vioară și orchestră de Schubert. Foarte frumos și mai ales surprinzător. Pe alocuri părea să fie Mozart. Intrigat, am citit capitolul Schubert din Combarieu și am băgat de seamă că nu știam până acum nimic despre el, nici măcar cu aproximație timpul în care a trăit. Voi fi pe viitor mai atent cu el. Joi 4 aprilie 1940. Aseară de la Viena, Misa Solemnis de Beethoven din care însă n-am mai prins decât ultimele părți. Sanctus Benedictus Miserere. Notă. Miserere, secvență din partea a cincea Acnus Dei a Misei Solemnis. Am încheiat nota. Pe urmă, pe discuri de la București, câteva lucruri de Bach, între care suita a doua. Azi dimineață, de la Paris Colonial, un concert de Vivaldi și pe urmă nopți în grădina din de Manuel de Falia. Iar acum, seara, întorcându-mă de la recitalul Jacques Coppeau, un admirabil trio de Ravel, tot de la Paris. Notă, titlul real este Nopți în gradinile Spaniei, de Manuel de Falia. Miercuri, 10 aprilie 1940. Germanii au ocupat ieri fără rezistență Danemarca și au debarcat în câteva puncte în Norvegia, unde întâlnesc un fel de rezistență curioasă, parcă numai formală. După atâtea luni a calmie, ne aducem aminte că e război, că oricând, oriunde poate din nou izbucni și că viața pe care o ducem este o întâmplare, un accident, o coincidență, dar nimic mai mult. Diseară, mâine, poți pierde totul. Casă, familie, viață. Duminică, la Sidaea și Predal, cu Camil, Rosetti, la seni, pe o zi neverosimilă de iarnă, cu ninsoare și troien de ianuarie. Mi-a părut rău că nu aveam schiurile cu mine. Dupron. Alfonso Dupron, directorul Institutului Cultural francez din București, i-a spus lui Rosetti al la un dejun că are intenția să mă trimită în Franța. ce mai fi și asta? Sâmbătă, 13 aprilie 1940. Cronica lui Cioculescu în jurnalul insistă mai ales asupra schiului. Notă. Jurnalul, cotidian întemeiat de Cevișoianu, apare din 1939 până în 1947, avându-l ca director pe T. Teodorescu Braniște. Șerban Cioculescu susținea aici cronica literară. Am încheiat nota. Niciun cuvânt despre An, niciun cuvânt despre Nora, niciunul despre Paul. Episodul Grodec este o dramă puțin colorată ipsenian. Restul articolului făcut din elogii vagi, formule mai vechi, bune de întrebuința când, Luciditate, grație, limpezime, etc. E cam dezolant, zău Ce e mai trist e că romanul nu se vinde Am văzut azi un raport al administrației despre vânzarea ultimelor cărți apărute Accidentul, binișor la început, slab în prezent A și dispărut din vitrine, se învechește, se uită în Norvegia, victoria germană mi se pare mai tare decât telegramele de propagandă de la Londra. După primele ceasuri de euforie, când credeam într-o mare luptă navală care va zdrobi cuiburile izolate germane de la Narvik, Oslo, Bergen, urmează acum o acalmie dezamăgită. Niciun picior de soldat britanic sau francez în Norvegia, niciun avion aterizat, niciun port ocupat. În schimb, nemții continuă să se instaleze. Marți 16 aprilie 1940. Victoria engleză de Nal Narvik, de sâmbătă la prânz, aflată noaptea târziu după ce scrisesem nota amărâtă de mai sus și, mai ales, debarcarea trupelor britanice pe coasta norvegiană, anunțată ieri, aduc puțină speranță, oarecare încredere. Uneori mi se întâmplă să văd înainte o sumbră lume hitleristă, dar alteori visul urât se destramă și încep să cred într-o Europa pe care poate o voi mai apuca și eu, liberă, fără terori, fără superstiții. Mă simt atunci mai tânăr, mai curajos, mai mulțumit că trăiesc. Adevărul e că, atât de nefericit cât sunt, doresc totuși din toată inima să trăiesc destul pentru ca să văd cu ochii mei prăbușirea hitlerismului. Muzică mereu și de pretutindeni, dar atât de multă și atât de pestriță, încât nu mai apuc să însemnez aici tot ce prind. De obicei, de la Paris Mondial, aproape în fiecare dimineață găsesc Mozart, Haydn și Bach. Ieri, de la Deutschland Zender, un concert pentru pian și orchestra de Mozart pe care nu-l cunoșteam, și sinfonia numărul 13 de Haydn, pe care mi se pare o ascultam pentru prima oară. Miercuri, 24 aprilie 1940. După câteva zile de sfârșeală fizică, în care mă simțeam bolnav, fără să am curajul de a zăcea, au urmat altele, de completă stupiditate. Sunt trist, sunt abrutizat, duc cu mine un gust de amărăciune, de lene descurajată, de inutilitate. Nu e nicăieri nimeni care să poată face ceva pentru mine. Nu e nicăier nimic care să-mi poată veni în ajutor." Uneori îmi spun că ar trebui să lucrez, să mă angajez într-o nouă lucrare, să încep poate piesa, să mă duc la Academie pentru Istoria Romanului, să fac în sfârșit ceva care să-mi dea impresia că totuși viața mea nu este cu desăvârșire inutilă. Când văd oameni, este mai mult din silă de mine însumi, din frica de a fi încă o dată singur. Belu, Ghiță Ionescu, Comșa, Lena, Leni, întâlniți mai mult întâmplător, fără să-i caut și, în definitiv, fără să-i văd cu adevărat. Scriu aceste rânduri cu aparatul de radio deschis, lucruri mici de Gluck, Beethoven, Weber. Poate că totuși muzica ar mai putea fi încă o consolare, un stupefiant. Dar a venit primăvara asta și nu mai pot suporta nimic. Am ascultat de o zi, cu o ureche neatentă, un concert pentru orgă și orchestră de Handel și, într-o seară, Sinfonia 101 de Haydn. Azi după masă două sonate pentru pian de Beethoven și pe urmă aproape în fiecare zi câte ceva, dar cu indiferență, fără pasiune, ba chiar aproape, fără plăcere. I-am scris lui Poldi o lungă scrisoare tristă, resemnată. Soarta mea o simt încheiată, dar de ce nu pot fi ei cel puțin fericiți? Cred că voi pleca vineri la Balcic pentru câteva zile, pentru zece dacă se va putea. Aș fi plecat mâine, dar am noi încurcături la regiment, unde încerc să-mi prelungesc cu o lună noua mea perioadă de concentrare, care în principiu trebuie să înceapă la 1 mai, lucru ce mi-ar tăia în două vacanța de Paști. Pun oarecare nădejde în aceste câteva zile de balcic. Aș vrea să-mi schimbe înfățișarea asta obosită de om palid, sfârșit, urât, pe care n-am curajul să-l privesc bine în oglindă. Aș vrea să-mi redea puțin încredere în mine, puțin curaj. Vineri 3 mai 1940 Începe al treilea caiet al jurnalului. Șase zile la balcic, într-un balcic înnorat, friguros, umed, mai mult de noiembrie decât de aprilie. Mă întorc totuși odihnit cu fața arsă de vânt, dacă nu de soare. O plimbare la ecrene, a doua zi de Paști, s-a schimbat într-un mic naufragiu, căci, deși plecați pe soare, a trebuit să părăsim imediat plaja, goniți de nori strânși în câteva clipe. Furtuna a izbucnit când ne găseam în larg. Pe o ploaie teribilă, cu grindină, am acostat cavai de lume dincolo de hilalgii și ne-am refugiat goi, de sculți, uzi la via lui Pen, unde am spart ușa cabanei. Am râs nebunește și toată aventura mi s-a părut la urma urmelor frumoasă. În zilele următoare a fost așa de frig încât mereu voiam să fug înapoi la București. E adevărat că mă oboseau și Comșa și Lereanu, foarte de treabă, ca totdeauna, dar obositor prin simplă prezență. Eu la Balcic, dacă nu sunt singur, liber să umblu sau să le nevesc, nu mă recunosc. Benu, pe care l-am luat ca să-i arăt Balcicul, nu m-ar fi incomodat de sigur. Totuși a fost o vacanță, câteva plimbări la hilalgii în tătărime spre Cavarna, câteva ore de lene la cafenea, câteva dimineți de somn și peste toate astea marea, o mare verde, vânătă, mov, toate astea încă sunt mai bună decât starea deplorabilă în care plecasem. Aseară, întorcându-mă cu avionul, am găsit un București însorit, care în câteva ceasuri s-a întomnat și el. La muntea Nins, pe stradă e frig, să tot stai în casă și să lucrezi. În Norvegia, lucruri grave. Retragerea englezilor nu știu încă dacă e un insucces local sau căderea întregii acțiuni întreprinse. Ast noapte lungă discuție enervantă cu Camil Petrescu, care a prevăzut tot și acum jubilează iritat. Sistemul lui filozofic, care realizează lucruri ce nu s-au făcut de 2500 de ani încoace, textual, găsește noi confirmări. Mi se pare că el însuși e speriat de atâtea succese. Duminică 5 mai 1940. Ieri zi de panică. Cele mai fantastice zvonuri. regele s-a întâlnit cu Horthy. Banu cu Göring. Banu cu principele Paul. Un atac german e iminent. Italia e gata să intre în Dalmația și poate în Grecia. Zilele noastre sunt numărate. Nemții vor ocupa Ungaria exact cum au ocupat Danemarca, iar o ne revine rolul Norvegiei. Totuși, mai spre seară, după ce l-am văzut pe Vișoianu și pe urmă, din întâmplare, pe Reid de la legația engleză, m-am liniștit. Desigur, lucrurile sunt grave. Desigur, totul e posibil. Desigur, noi putem fi nimiciți într-o bună zi din senin, fără să știi când, fără să știi cum. Dar, deocamdată, nimic nu este absolut iminent. Mai pot trece câteva zile, câteva săptămâni. Să-ndrăznesc, a spune, câteva luni. Marți, 7 mai 1940. Aseară un delicios rondo pentru vioară și orchestră de Schubert, foarte moțartian. Ieri și duminică o sumă de alte lucruri găsite la întâmplare. Concertul pentru violoncel și orchestră de Haydn, de două ori, odată pe discuri de la Sofia și pe urmă de la Berlin. Concert care, pe măsură ce îl cunosc mai bine, începe să mi se pare cam simplist. O sinfonie de Mozart, pe care cred că nu o cunoșteam. Sinfonia a doua de Beethoven, Sinfonia de Ur de Haydn, un concert pentru violoncel și vioară de Vivaldi. Mar greutăți bănești din care nu știu cum voi ieși. Leneș destrămat, neatent. Ar trebui să mă gândesc că în curând voi fi din nou concentrat și că timpul liber îmi va fi atunci atât de prețios. Zoe vine mereu. Aseară, sâmbătă seara și eu nu am curajul să nu o primesc. Vineri 10 mai 1940. Azi în zori, nemții au ocupat Luxemburgul, au trecut frontierele belgiene și olandeze, au bombardat aerodromul de la Bruxelles. E ora 12 și alte știri până în momentul acesta nu am. S-ar putea, ca de astădată, toată Europa să fie incendiată. Stranie tăcere a posturilor italiene care transmit știri anodine, fapte diverse. Nu mi se pare imposibil să dea și Mussolini o lovitură în Mediterana, acum când probabil aliații sunt buimăciți de noua lovitură primită. mi o teribilă frică de ce s-ar putea întâmpla în primele cinci zile. Marți 14 mai 1940. Liege a căzut, cel puțin așa spune comunicatul german. Cel francez afirmă că multe forturi rezistă încă, dar nu desminte clar ocuparea orașului. În Olanda, lucrurile merg și mai departe. Căderea Rotterdamului este, spune însuși comunicatul francez, iminentă. Atacul german este nimicitor. Reiese din telegramele aliaților o buimăceală, o disperare care abia poate fi ascunsă. Italia se pregătește să intre și ea în război. La Roma, clasicele manifestații studențești pregătesc un fel de entuziasm popular cu Sudcoața albă. Din oră în oră, un atac italian e posibil, în Dalmația, în Grecia, în Elveția. Nu se știe bine încă unde. Despre noi nu se poate spune nimic. Ne vor ataca rușii, ne vor ocupa nemții. Ne vom trezi într-o dimineață cu trupe de parașutiști la București? Vom lupta? Vom mai avea timp să luptăm? Mâine dimineață mă prezint din loul la cazarmă. Concentrat Miercuri 15 mai 1940. Foarte gravă situație pe frontul franco-belgian. Nemții au trecut în câteva puncte meusa, mai ales la sedan, lovitura pare puternică. Tonul presei și comunicatelor aliate foarte jos. Poate că nu e propriu-zis de rută, dar simt o mare descurajare în toate relatările aliate și mai mult chiar decât atât, sentimentul că un dezastru se poate întâmpla. Sunt oameni care vorbesc despre o capitulare franceză, ceea ce desigur este neadevărat, neverosimil, dar încetează a mai fi ca altă dată cu totul și cu totul absurd. Olanda a capitulat aseară, e îngrozitor după numai patru zile de război, forța germană pare demonică, strivitoare. Simt până în adâncul inimii tot ce se întâmplă. Aș vrea să am mai mult curaj, aș vrea să pot răspândi în jurul meu mai mult curaj. Aș vrea să am o inimă mai fermă, mai sigură, mai puțin zbucumată. O văd pe mama înspăimântată, îl văd pe Benu fără speranță, fără speranță la 24 de ani. De ce? Și aș vrea așa de mult să pot face ceva pentru ei, să le pot spune că nimic nu e pierdut, că totul mai poate fi și va fi răscumpărat într-o zi. La regiment, încurcături care mă sperie prea mult. Am avut totdeauna în viața mea militară prea catastrofice reacțiuni. Joi 16 mai 1940. Zi extenuantă la regiment. Cât mi-e de greu să reintru în viața de cazarmă. Sunt la a treia concentrare și totuși toate mizeriile primei zile de prezentare mi se par încă exasperante, când ar trebui să le consider mai mult comice. Biroul mobilizării, repartizarea, vizita medicală, însumarea, primirea efectelor, etc. Sunt poate copilăros când toate astea mi se par tragice și, în orice caz, umilitoare. Mă simt umilit, strivit, desfigurat. Dar fapt e că sufăr în cazarmă ca într-un spital, ca într-o închisoare, ca într-un ospiciu. În plus, eram azi și alarmat de faptul că, din greșeală fusesem dat dezertor. Pe de altă parte, repartizat la o nouă companie, a patra fortificații, aveam și dezavantajul de a nu-mi cunoaște comandantul, de a trebui să înfrunt un nou major, de a intra într-un program necunoscut. Toate s-au rezolvat târziu, la nouă seara, când am putut ieși la raportul colonelului, numai eu știu cu câtă teamă, căci timp de două ore, stând pe sală în așteptare, îl auzisem cum urla în cabinetul lui, unde între timp bătuse cu mare scandal un soldat. Când m-a strigat, mi s-au tăiat picioarele. Prin minune s-a înseninat, a glumit, m-a bătut prietenește pe obraz și a dat ordine reparatoare. Eroarea biroului mobilizării se va anula mâine și tot mâine voi fi schimbat la alte companie. Poate depozit ca să pot rămâne în București și să mă ocup ca și în concentrarea trecută de bibliotecă. Ce a dat zilei mele de la regiment un fel de angoasă, care aproape mă înnăbușea, era sentimentul că între timp, în chiar ziua asta, în chiar ceasurile astea, se decide în Franța întreaga soarta noastră. Veștile de azi dimineață păreau chiar mai rele decât seară, dar acum, seara, întorcându-mă de la regiment, ascult de la Paris și de la Londra cuvinte curajoase. Bătălia, cea mai mare din istoria lumii, spun ziarele, continua. În Franța, rezistența pare aș fi regăsit controlul, dacă nu încă liniștea. Nu, nimic nu este încă pierdut. Puțină muzică, singurul calmant după o asemenea zi. Uvertura la Ruinele Romei, de Beethoven. Notă. Uvertura se numește Ruinele Atenei. Am încheiat nota. Romanța pentru vioară și orchestră, tot de Beethoven, și o sonată pentru pian și vioară de Mozart. Și cu asta, noapte bună. Sâmbătă 18 mai 1940. Ier și azi, situație mereu mai serioasă, poate chiar gravă. În Belgia, orașele sunt abandonate unul câte unul. Leuven, Bruxelles, Anvers. La Sedan, nemții anunțau că au spart liniile fortificate franceze pe 100 de kilometri. Francezii înșiși nu desmint formal, vorbind de o pungă largă făcută de nemți în sistemul lor de apărare. Formula care circulă este. De bătălia aceasta atârnă rezultatul final. Mai simplu spus, de ea atârnă deocamdată soarta imediată a Franței. Dacă scapă de aici, ea câștigă timp. Dacă pierde, pierde tot. Ce mă deprimă sunt mai ales semnele de panică. Nimeni nu mai are voie să părăsească Parisul, ceea ce înseamnă că toată lumea se îmbulzea să fugă. Nimeni nu mai poate trece frontiera în Spania, ceea ce înseamnă poate că frontiera era asaltată de refugiați. Generalul Gamelin, de un ordin de zi disperat, mareșalul Petain e chemat urgent de Reino. În schimb, comunicatele germane au un aer de triumf pe care nimic nu-l poate simula. Pierderile lor sunt poate mari, dar succesele nebunești. Suntem în a noua zi de război pe frontul cel nou. Mă gândesc la Poldi și mă întreb unde poate fi. Poate că singurul loc de dorit ar fi totuși în armata franceză. Cel puțin ar avea sentimentul că e parte la această dramă, că luptă, că e prezent. Într-un show îndărută, în panică, ce ceasuri grele, ce zile disperate trebuie să aibă el atât de singur. Acasă nu mai vreau, nu mai pot să vorbesc despre război. Suntem cu toții înțeleși fără să mai vorbim. Știm bine că toată viața noastră e angajată acolo, pe front. Singurul loc în care războiul nu se vede, nu se simte, nu există, e cazarma. De la colonel la sergent de zi, toată lumea e ocupată să înjure, să bată, să tune, să fulgere. Ce teribilă uzină de pierdut timp, energie, muncă, totul în vânt, totul de prisos. Sunt oprimat, scârbit, în continuă tensiune. Duminică 19 mai 1940. Nemții sunt la Laon. Să dau bătălii la 10 km de Reim. Drumul spre Paris e pe jumătate străbătut. Comunicatul german de azi dimineață anunță peste 100 de de prizonieri. Reino spunea aseară la radio că situația este gravă, dar nu disperată. Churchill astă seară spunea și el că ar fi o nebunie să spunem că situația nu e gravă, dar o și mai mare nebunie să o credem pierdută. Dezastrul pare incalculabil, știrile de pe front sunt vagi. Singurele lucruri precise sunt numele de localități ocupate de nemți. Restul nu poate fi urmărit. Totul se pierde într-o imensă bătălie confuză, din care nu izbutești să desprinzi nicio inițiativă franceză, niciun indiciu că armata lui Gamelin, înlocuit de altfel seară cu generalul Giro, are situația în mână. Doamna spune spunea aseară, cu disperare povestește Rosetti, că francezii au pierdut 400 de mii de oameni. Totul e ca într-un coșmar groasnic din care aștept să te trezești. Doamne, îndurăte. Luni 20 mai 1940 Weigand, generalissim în locul lui Gamlan, mare presiune germană spre vest la Saint-Quentin. Încă nu se poate ști cum se va termina bătălia în curs. Inițiativa aparține mereu nemților. Oprescu, întors de la Londra și Paris, afirmă că acolo e mai mult calm și mai multă încredere decât la noi. Marți 21 mai 1940 Amiens și Ara căzute astăzi. Nemții anunță că au ajuns la Abville, la canalul Mânecii. O armată franco-anglo-belgiană de un milion de oameni e împresurată. Boulogne, Calais, Dunkirk sunt în această regiune. La Rutel, generalul Giro captura de nemți împreună cu tot statul lui major. E dezastrul, e prăbușirea, e poate sfârșitul. Mă gândesc mereu ceas cu ceas la Poldi. Mă rog la Dumnezeu să aibă curajul de a trăi, de a rezista și de a aștepta. Vineri 24 mai 1940. Am intrat în cazarmă miercuri dimineața și n-am mai ieșit decât aseară la 9. Întreg regimentul consemnat. De ce? Pentru că colonelul e nemulțumit de ținuta de armaților în oraș. Ce mă îngrozea era mai puțin faptul că rămâneam o zi, două sau trei nespălat, nebărbierit, nemâncat și nedormit, dar că aveam să lipsesc din lume tocmai acum când, de la ceas la ceas, se întâmplă atâtea lucruri cumplite. Am apucat să dau din când în când un telefon lui Rosetti și de la el am aflat că francezii reocupaseră arasul. În curtea regimentului umblau tot felul de vești. Gamlan sinucis, Jiro capturat în timp ce dormea, nemții pretutindeni victorioși. Mă zbăteam prin regiment ca o umbră chinuită. În prima zi n-am mâncat nimic și nici nu aveam poftă. Mă uitam cu jint spre porți, spre garduri. Noaptea m-am întins pe jos, la adjutantură, pe dușumele. Eram nimicit de oboseală, dar după o oră sau două de somn, buimăcit, m-am deșteptat pe la unul, 1, 1 și jumătate și, pe urmă, am așteptat cu ochii deschiși să se facă zi. Viața în regiment este zdrobitoare. Atâtea umilințe, atâtea jocuri, o atât de stupidă teroare, să nu mă vadă, să nu mă audă, să nu mă întrebe. Numai într-o pușcărie se pot îndura. Am mereu sentimentul că sunt într-un lagăr de concentrare. Nu știu însă prin ce miracol, de îndată ce ies pe partea regimentului și mai ales de îndată ce lepăt oribilele mele zdrențe militare, uit totul. Cu tot tonul optimist al posturilor aliate de aseară, situația pe front pare extrem de gravă, ba chiar catastrofală. Nemții sunt la cale. Ce începe să fie grav nu e că vor descinde acum spre Paris, dar că de la Calais și probabil că în ritmul ăsta nici Dunkerque nu va întârzia să cadă, vor putea tăia complet legăturile între Franța și Anglia. Sunt zadarnice toate încercările de redresare morală. Franța e capabilă să nu-și piarde capul, dar acum nu mai e vorba de rezistență nervoasă, ci de oprirea în loc a unei forțe ce se arată absolut strivitoare. Mă uit pe hartă și sunt înspăimântat. Sâmbătă 25 mai 1940. Nu, cale nu este ocupat sau cel puțin încă nu. M-a înșelat harta de ieri din universul pe care n-am privit-o cu destulă atenție. Deocamdată nemții au ajuns la buloni, neocupând în întregime orașul. Situația lor pe coastă, spun comentariile franceze, e precară. Mă irită puțin obiceiul aliaților de ai i compătimii pe nemți, ori de câte ori au o victorie, sub cuvânt că e nesigură, aventuroasă, nestrategică. Dar în asemenea aventuri nesigure, iată-i totuși la canalul mânecii. Nu e mai puțin adevărat că în ultimele două-trei zile năvala a fost, dacă nu oprită, oricum temperată. Se va putea stabiliza un front? Se va putea ridica în sfârșit un zăgaz? Nu știu, mă tem grozav de acalmiile germane, din care nu știi niciodată ce poate izbucni. S-au petrecut în țară, în cele două zile în care am fost închis în cazarmă, lucruri grave și deocamdată confuze. Un complot legionar, un atentat pus la cale de un nucleu terorist, reîntors de la Berlin. Arestări, ba chiar se zice, execuții. Dacă adaugi la asta concentrările noi, foarte largi și suspendarea sărbărilor de la 6 iunie, înțelegi panica de ieri și al altăieri. Azi totul pare mai calm. Notă. Pentru a se aniversa restaurația, ziua de 6 iunie, când în 1930 Carol al Doilea aterizase pe aeroportul Băneasa revenind din exil, fusese decretată ziua aviației. Am încheiat nota. Italienii încă ezită. Ar putea să intre în război azi mâine, dar s-ar putea să amâne, să renunțe, să-și schimbe atitudinea. De la Paris Mondial, quartetul de Ravel cânta de Calvei. În ultimele zile n-am mai ascultat muzică. Am oroare de posturile germane pe care nu le mai pot suporta nici când dau muzică. De altfel, acum, în afară de război, nimic nu mă preocupă. Sunt obsedat. Luni 27 mai 1940. Scrisoarea de la Poldi, din ziua de 18 mai, când a plecat de la șo spre un centru de instrucție sanitară, nu știu în ce regiune. Într-o scrisoare precedentă vorbea de Midi. Mi se pare că, înrolat fiind, va suporta cu mai mult curaj războiul, atât de demoralizant până acum pentru el, străin și civil, într-un orașel ca Șo. Nemții anunță că au intrat la cale. Francezii desmint, dar confirmă că au predat buloni. Cu un decalaj de o zi sau două, toate comunicatele germane se adevăresc. Totuși, cotropirea și-a pierdut deocamdată virulența. Înaintarea e mai incertă, mai grea. Nu am încă destul curaj ca să încep a spera. Vizită la Nene Avram la azil, desfigurat, pipernicit, încovoiat, nesfârșit de bătrân, mai orb parcă decât oricând, pe jumătate mort și obsedat totuși de o sumă de bani pe care o are în rentă de stat, 111.547 de lei, spunea cu o năucitoare preciziune, neliniștit de niște chitanțe pe care nu știe cui să le dea, cum să le ascundă. Teribil neam, dar cel puțin în privința asta nu le semăn deloc. Nu trăiesc, vegetez, aștept, rabd, mă duc la cazarmă, mă întorc, mă culc, nu pot citi, nu pot scrie și nici de altfel nu am nicio dorință de a scrie sau citi. Sunt într-o foarte purastă stare fizică, duc pe picioare un fel de gripă care îmi agravează lenea, descompunerea. Singurul lucru care mă face încă prezent este războiul, altfel ar fi ca într-un somn. Azi după masă de la Londra, frumoase lucruri de Purcell, o sonată pentru două vioare și o ceaconă. Citit cu surprindere, capitolul respectiv din Combarieu. E de necrezut că a trăit cu aproape un veac înainte de Handelbach, cu care, mi se pare, seamănă atât de mult. Mai puțin grav, desigur, mai puțin amplu. Marți 28 mai 1940. Regele Belgiei a capitulat astăzi în zori. Dunkerque e descoperit. Poate la ora aceasta a căzut. Trădarea lui Leopold este omenește de neînțeles. Sfâșietor discursul lui reino stupoare, tristețe, adâncă amărăciune până în fundul inimii. Vineri, 31 mai 1940. Armata din nord mai rezistă la Dunkerque, unde încearcă să se îmbarce. Cale, Lille, căzute. Nici nu se mai vorbește de posibilitatea unei joncțiuni cu armatele din sud. Nu se mai așteaptă acum decât sfârșitul luptelor din nord, prin capitulare sau retragere, ceea ce trebuie să se întâmple în 12, 24 sau 48 de ore. Pe urmă, mă tem că nemții vor relua atacul spre Paris și mă tem și mai mult că pe Som nu există un front stabilizat. Ceea ce s-a întâmplat pe Mesa se poate repeta și mai ușor încă, fiindcă nu există nici fortificații pe Som. S-ar putea ca italienii să așteptă declanșarea acestei noi ofensive pentru ca să intre și ei în război, intrare pe care tot o anunță și o tot pregătesc. Nu mai pot fi obiectiv, așa zisa obiectivitate pe care o văd la atâția oameni, camil între ei, mi se pare un fel de a accepta lucrurile, de a te acomoda cu ele. Începe să crească mai peste tot nu numai teama de nemți, dar parcă stima, ba chiar simpatia pentru ei, ai dracului. Lumea e patată când ar trebui să fie îngrozită. Mă gândeam la asta mai ales aseară ascultându-l pe Ion Marin Sadoveanu, care povestea impresii de la Viena de unde se întoarce. Pentru el, Victoria Germană nu mai face îndoială. Pretinde că nemții n-au angajat până acum în război decât 4% din resursele lor, oameni, material, alimente. Toate astea mă din sărite, mai ales când sunt expuse obiectiv și în plus cu un fel de aer protector melancolic pentru francezi. Îmi pare rău de ei, dar n-am ce le face. Niciun moment nu le trece prin cap oamenilor ăstora obiectiv că triumful german aduce sclavia, propria lor sclavie. Deosebirea este însă că, în timp ce lor le aduce numai sclavia, nouă ne aduce moartea. E o deosebire care schimbă în întregime felul de a privi lucrurile. Duminică 2 iunie 1940. Dunkerque rezistă încă. Posturile aliate pretind că cea mai mare parte a armatei din nord a fost îmbarcată și a ajuns în Anglia. În orice caz, rezistența depășește așteptările, iar dezastrul, care părea imens după capitularea lui Leopold, a fost în parte atenuat. Se așteaptă acum lichidarea luptelor din nord pentru a se ști ce va urma. Nouă ofensivă germană, atac italian în Mediterana, pauză. Dupron, văzut ieri, socotește că dacă germanii țin cu orice preț să spargă frontul de pe Som, îl vor sparge, plătind însă asta cu foarte mari pierderi. Impresia lui e că Weigand va încerca să-i extenueze pe nemți, făcându-i să plătească foarte scump. Quelque per se succesiv. În genere, convorbirea cu Dupron extrem de instructivă. Dezastrul francez, el îl atribuie corpurilor constituite stat major, administrație, diplomație. Crede că Franța victorioasă va ieși structural modificată din război. Gafencu înlocuit aseară cu Gigurtu. Notă. După demisia lui Gafencu, Ion Gigurtu devine ministru de externe în guvernul Tătărăscu. Am încheiat nota. Asta exprimă politicește teribilul val de defetism care bântuie de 10 zile. Defetism nici măcar nu e termenul exact, e un fel de acceptare admirativă, epatată a triumfurilor germane. Și sub buimăcela speriată care a domnit câteva luni, de la începutul războiului până acum, vechiul antisemitism românesc, totdeauna salvator, clocotește. Așteaptă. Blanc, zisul, speriați, descompuși, îmi telefonează, mă caută, mă invită. Mi-e puțin silă de prietenii mei milionari. Eu n-am bani de chirie, iar lor le arde de conversații abstracte. Am încasat vineri ultimii 10.000 de lei pentru accidentul. De aici încolo nu știu ce voi mai face, iar dacă vine războiul, ne găsește fără bani, fără alimente, fără nimic. Dacă a ști că acasă vor avea ce să mănânce, lucrurile mi s-ar părea ceva mai ușor de suportat. Miercuri 5 iunie 1940, Dunkerque a fost ocupat ieri, iar azi în zori nemții au declanșat noua lor ofensivă spre sud, mai ales pe linia laon soison Se vede lămurit că vizează Parisul, pe care l-au și bombardat alaltă altăieri, 250 de morți. Câteva zile, cât a mai durat rezistența din nord, am trăit într-un calm relativ. E adevărat că pierderile aliate erau mari, dar, pe de o parte, faptul că Dunkirk ni se păruse încă de săptămâna trecută pierdut și că totuși rezista prin miracol, iar, pe de altă parte, faptul că totuși 350.000 de soldați au putut fi îmbarcați și salvați, reducea dezastrul și îl făcea în anumită măsură suportabil. Dar iată-ne din nou intrați într-un moment de mare tensiune. Ofensiva de pe som pare la fel de violentă ca cea de pe mesa. Comunicatul de astă seară, francez, era confuz, iar pe cel german nu a inimă să-l ascult. Gândul că ar putea să cadă Parisul mă încremenește. Nu am curajul să duc un asemenea gând până la capăt, nu am curajul să-l privesc în față. Duminică, 9 iunie 1940. Situația e foarte gravă. Nu som dans le dernier quart d'heure, spune Weigand într-un ordin de zi de azi dimineață. Parisul e în zona operațiilor. Se pare că au început operațiile de evacuare. Până ieri, frontul de bine de rău ținea. Aseară însă au intrat în acțiune 20 de divizii noi germane. Bătălia e teribilă pe toată întinderea frontului, de la mare la Montmédi. Mai ales la Soazon, presiunea pare cumplită. Nu am o hartă a Franței și nu pot urmări indicațiile comunicatului. Simt efortul de a nu ceda, de a nu cădea pradă disperării, dar oricum nu se poate ascunde îngrozitoarea primejdie. e la Toulouse, într-un centru de instrucție, dar nu avem vești directe de la el luni 10 iunie 1940. Coloane motorizate germane au ajuns ieri la Giro și Rouen, cât mai e până la Louvre, cât mai e până la Paris. Comunicatul francez se consolează spunând că nemții n-au reușit să treacă Seina. E sfârșitor, Și ca și cum ar mai fi fost nevoie de o ultimă umilință, englezii fug de la Narvik. Te întrebi cât va mai ține rezistența franceză, te întrebi cu spaimă dacă din ceas în ceas, din oră în oră, totul nu se va prăbuși definitiv. Și totuși undeva în fundul inimii sper încă, aștept încă. Seara 12 noaptea. Italia a declarat război Franței și Angliei. Ostilitățile încep la miezul nopții, ora italiană, adică peste 10 minute din momentul în care scriu aceste rânduri. Reino a ținut un discurs scurt de mare tristețe, dar și de mare fermitate. l am ascultat cu lacrimi în ochi. Aș fi vrut să plâng, dar m-am oprit. Seara am petrecut-o la Institutul Francez, între francezi. A fost o seară dezolată și totuși consolatoare. Nu, nu cred că totul e pierdut. Nu vreau să cred, nu pot. Iată, ne despărțiți de Poldi, trebuie să renunțăm a avea scrisori vești. Comunicatul francez de astă seară foarte grav. Nemții au trecut în câteva puncte Seina. Marți 11 iunie 1940. Bătălia se dă la nord, nord-vest și nord-est de Paris. Orașul pare înconjurat din trei părți. Va rezista? Cât va rezista? Guvernul a plecat în provincie, ziarele și-au încetat apariția, posturile de radio pariziene nu mai funcționează. Mai pot asculta destul de greu Lyon PTT și, pe unde scurte, voci franceze care nu mai sunt însă cele familiare de la Paris mondial. Totuși, chiar în momentul ăsta găsesc pe unde lungi Radio Paris. Se transmite un concert sinfonic condus de Engelbrecht, o mesă de list. Prin urmare, încă nu e vorba de un oraș trebuie să cadă în câteva ore, de vreme ce o orchestră mai cântă acolo și o ascult. Dar comunicatul, ascultata din aur, nu lasă speranțe, cel puțin nu în privința Parisului. De câteva ori în cursul zilei, acasă, pe stradă, îmi vena să izbucnesc în plâns. mi încă imposibil să înțeleg tot ce s-a petrecut. mi încă imposibil să cred că e adevărat. Vineri, 14 iunie 1940. A căzut Parisul? Balit a telegrafiat, spune Radio Londra, azi noapte, la două, că germanii au intrat în oraș. Legația franceză din Londra nu știe nimic. Dacă am înțeles bine jurnalul vorbit chiar acum în englezește, azi dimineață la șapte, Londra mai era în comunicație telefonică cu Parisul. În orice caz, aseară, ba chiar azi noapte la 11 când m-am culcat, Paris Mondial emitea știri și muzică. Nemții erau la 32 de kilometri de Paris. Într-un punct, francezii contraatacau. Situația era de extremă gravitate, dar nu părea că va fi lichidată în câteva ore. O rezistență de două zile s-ar fi spus că e încă posibilă. Reinou a vorbit azi noapte la radio. E un text de testament de rămas bun, de ultima disperare. E parcă un cuvânt suprem care precede capitularea. Șocul dat Franței pare să fie mortal. Mesajele care se schimbă între Londra, Paris și Washington nici măcar nu mai sunt alarmate. S-ar zice că situația e acceptată. Mai mult stupoare decât alarmă. Sâmbătă 15 iunie 1940. Parisul ocupat de ieri. Luptele continuă dincolo de Paris, la est și vest, spune comunicatul, fără să precizeze până unde. Linia Margino este și ea violent atacată. Se încearcă ruperea trupelor din Alsacia și Lorena de celelalte trupe franceze. Începe să se vorbească despre capitulare. Nu cred, nu vreau să cred, dar adevărul e că nu vezi cum s-ar putea organiza un front care să reziste. Eugen Ionescu, întors de la Paris, spune lucruri consternante. Mircea Vulcănescu, însă, întors de la Londra, crede în victoria finală a aliaților. E un război care nu se va decide în Europa, ci pe mări. Se poate, se poate, dar între timp viața noastră e pierdută. Duminica 16 iunie 1940 La Bordeaux, Consiliul de Ministri este aproape în permanență convocat. Aseară, azi dimineață, azi după masă. E posibil să se pregătească un mod de capitulare. Totul arată că rezistența a încetat. Mai mult decât dezastrele militare, linia marginos partă, verdun ocupat, stilul comunicatelor e deprimant să zice că nu mai e comandament, că nu mai e front, că nu mai e nicăieri nicio încercare de rezistență, de oprire. În trei zile, în cinci zile, se va sfârși. Pe turnul Eiffel, steacul cu zvastică. La Versailles, santinerele germane. La Arcul de Triumf, soldatul necunoscut e păzit de o gardă germană de onoare. Dar cei îngrozitor nu sunt semnele de trufie, actele de provocare. Ele poate ar trezi și menține în spiritul francez voința de a fi. Mă gândesc cu mai multă spaimă la acțiunea de concordie care va urma. Vor fi ziare, vor fi manifeste, vor fi partide care vor face din Hitler un prieten al Franței, un sincer protector al ei. În momentul acela, toată panica, toate resentimentele se vor resorbi într-un lung pogrom. Unde poate fi Poldi? Ce va face? Ce va deveni? Iar noi aici? Luni 17 iunie 1940. Franța depune armele. Petain, care a luat azi noapte locul lui Reino, a anunțat azi la ora 2 că va încerca să pună capăt ostilităților. Prin intermediul Spaniei a cerut germanilor să-i comunice condițiile capitulării. Hitler cere o capitulare fără condiții. Totul e ca moartea unei ființe scumpe. Nu înțelegi cum s-a întâmplat? Nu crezi că s-a întâmplat. Mintea e oprită în loc, inima nu mai simte nimic. De câteva ori m-au podidit lacrimile. Aș vrea să pot plânge. 1941 Miercuri, 1 ianuarie 1941 Notă Începe caietul al patrulea al jurnalului Am încheiat nota Am pierdut obișnuința de a ține un jurnal și acum îmi vine greu să-l reiau Din iunie, de la căderea Parisului de când am renunțat să mai scriu mi era silă și mai ales aveam un îngrozitor sentiment de inutilitate am mai încercat o singură dată pe la sfârșitul lui octombrie să reîncep dar n-am avut destulă stăruință Trebuie oarecare energie, anumită încăpățânare pentru a ține un jurnal, cel puțin la început până te deprinsi, până găsești tonul just. În definitiv, este ceva artificios în însuși faptul de a ține un jurnal intim. Nicăieri scrisul nu mi se pare mai fals. Îi lipsește scuza de a fi un mijloc de comunicare. Îi lipsește necesitatea imediată. Îmi aduc aminte că la Paris, cu Poldi, niciodată când eram singur, nu vorbeam franțuzește, deși am fi vrut să o facem pentru exercițiu. Dar ni se părea nefiresc, pretențios. Ca să vorbim franțuzește în libertate, aveam nevoia să fim constrânși de prezența cuiva care nu știa altă limbă. E ceva din aceeași jenă în dificultatea mea de a scrie pentru mine. Scrisul, dacă nu mă ajută să comunic cu cineva, printr-o scrisoare sau printr-un articol sau printr-o carte, începe să mi se pară, cel puțin la început, un lucru absurd, lipsit de intimitate. Totuși am regretat de atâtea ori că n-am avut destulă vitejie ca să continui jurnalul meu în ultima jumătate de an. Trebuia să privesc cu ochii deschiși tot ce s-a întâmplat de atunci. Mă gândesc acum la lunile mele de zonă și parcă nu regăsesc atmosfera lor de teroare. Îmi spun că eram atunci aproape de moarte. Îmi aduc aminte că de câteva ori am vrut să mă sinucit, dar toate astea sunt acum șterse, indiferente, aproape de neînțeles. Noaptea mobilizării, plecarea din cazarmă, drumul, ireal parcă spre Oltenița, sosirea în zori, pe ploaie, la Valea lui Soare, cele patru săptămâni de acolo, scenele repetate cu Niculescu cu Căpșuneanu, scurta permisia de la București, la începutul lui August, cu sentimentul violent că zona și celălaltă viață sunt două lucruri absolut diferite, ca și cum ar fi pe două planete străine. Pe urmă, întoarcerea bruscă la Oltenița, noaptea, teribilă noapte de 11 august 1940, în gară, ca un coșmar prin care vocile lui Căpșuneanu și Niculescu se întrătăiau urlând. Cele două nopți și trei zile din trenul regimentar, orele nesfârșite din gara București, suișul lung spre Valea Prahovei, pe urmă spre Brașov, Sighișoara, trecerea de-a latul Ardealului, Ocolul spre Lugoș, ziua din gara Lugoș, Chinul, nesfârșitul chin de pe rampa gării, sosirea la boldur, tragicomica noapte a schimbării efectelor și pe urmă tot restul celor două săptămâni de la boldur, culminând cu întoarcerea acasă într-un detașament de evrei. Dar marșul de la boldur la Lugoș, dar sosirea la regiment, dar dimineața de muncă la descărcatul vagoanelor de lemne. Toate pierd acum din intensitatea lor tragică și grotescă. Mi se părea atunci că nu voi șterge niciodată din inima mea sila, scârba, oboseala. Ajunsesem la un fel de stupoare care mă făcea să primesc fără revoltă, ca prin somn, atâtea lovituri cât au urmat. Excluderea din barou, concediera de la fundație... Notă. Pe baza decretului de excludere a evreilor din instituțiile publice naționale, Sebastian fusese concediat din redacția Revistei Fundațiilor Regale în 7 septembrie 1940. Am încheiat nota. Trimiterea la sapă în detașament de muncă. Notă. Excluși prin noua legislație de la serviciul militar, bărbații evrei sunt mobilizați în detașament de muncă. Am încheiat nota. Poate că ar fi trebuit să le scriu pe toate, poate că ar fi bine să le țin minte. Într-o zi voi încerca să mi le amintesc, să le reconstitui și îmi va fi greu să găsesc altceva decât imagini șterse, cuvinte uzate. Până și cu tremurul din noiembrie începe să se depărteze. Câte vreme garsoniera mea păstra încă urmele catastrofei, pereți crăpați, cărămizile descoperite, molozul căzut, mai aveam imaginea acelei nopți cumplite. Dar acum, după ce s-a zugrăvit, s-a șters, s-a acoperit, totul e ca și cum n-ar fi fost. Un tragic, an de coșmar, un plin de spaime, de mizerii, de nenorociri și totuși l-am terminat astă noapte fără deznădejde. Cu oroare, dar fără deznădejde. Mai sper încă, mai cred încă. În iunie, când a căzut Parisul, totul mi se părea terminat, pierdut, definitiv pierdut. Astăzi, viața îmi pare într-un îndepărtat viitor posibilă. Este și atâta foarte mult. Happy New Year! Poate că nu va fi happy, să nu-i cerem prea mult, dar dacă ne va cruța viața, poate că la sfârșitul lui, de astăzi, într-un an, lumina va fi mai aproape, țărmul mai accesibil. Joi, 2 ianuarie 1941. Îl întâlnesc azi dimineața pe Cioran pe stradă. Era dios. M-au numit. A fost numit Atașat Cultural la Paris. Înțelegi, zice, dacă nu mă numeau, dacă rămâneam pe loc, trebuia să mă duc la concentrare. Primisem ordinul de concentrare chiar azi, dar nu m-aș fi prezentat cu niciun preț. Dar așa totul s-a rezolvat, înțelegi? Sigur că înțeleg, dragă Cioran. Nu vreau să fiu rău cu el. Și mai ales nu aici, la ce ar servi. E un caz interesant, e chiar mai mult decât un caz. E un om interesant, remarcabil de inteligent, fără prejudecăți și cu o dublă doză de cinism și lașitate amuzantă reunite. Aș fi vrut și aș fi meritat să însemnez cele două convorbiri mai lungi pe care le-am avut cu el în decembrie. 38 de grade febră, prost debut de an. Duminică 5 ianuarie 1941, mereu bolnav, alaltă ieri peste 39 de grade, ieri și azi între 37-38, nopți de febră, de insomnie, de coșmar. Am visat alaltă ieri noapte un balcic galben și roși ireal. E ca în gogan. îmi aduc aminte că am remarcat în vis. Aseară, în plină febră, îmi promiteam să scriu neapărat piesa cu Gunther, care din nou redevenea foarte vie și schițam scenariul unei alte piese. Eram amețit, extenuat și n-am reușit să cobor din cum aș fi vrut, ca să notez unele lucruri în legătură cu asta. Astăzi, din nou scrisul, literatura mi se pare un gest stupid, E un gust sălciu de inutilitate. De la Buzău, vești groasnice.